الله الله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 Ve salavatullahi wa salamuhu alihi ila jehumid dini draga, vi znate da je ovo termin naših šeha, brata Harmina, ali eto, ono je Allahom odredbom, ja ću biti samo ovdje, ove slijede, jako Bog da sljedeći. Ja sam imao plan da u ova dva predavanja obradimo jednu, pomen mene interesantnu i bitnu tematiku, Ali eto iz određenih tehničkih razloga ja još nisam spreman za to predavanje. Znači imao sam namjeru da govorimo o propisima šerijatskog klanja. Po meni jedna i te kako interesantna tematika, a svima nama potrebna u današnjem vremenu. Minimalno znači da bi se ta tematika obradila kvalitetno trebaju dva malo duža predavanja. Pa vidjećemo možda sljedeće srijede da održimo prvo predavanje, pa ćemo se nekako sa harminom nagoditi za još jednu srijedu ako popodne. U svakom slučaju, večera sam je odlučio, pošto vi ovdje imate u velikom broju slučajeva ta neka edukativna predavanja, da se malo družimo s jednim općim predavanjem i nadam se, ako Bog da, da će ono koristiti svima nama, nadam se da ćemo makar nešto novo i korisno naučiti. Odlučio sam da govorimo o jednom događaju koji se desio za vrijeme Allahog poslanika, ali i salatu wasalam i da se zaustavimo kod tog događaja pokušajući napraviti komparaciju između nas i naših stanja i tog događaja, odnosno jednostavno da vidimo koje pouke i poruke se mogu uzijeti iz tog događaja, jer je primjetno, braću draga, da ljudi u današnjem vremenu se jednako nekako labavo odnose prema Kur'anu i prema sunnetu Allahog uslanika u tom pogledu, znači kada je u pitanju razmišljanje o Kur'anskim ajetima i razmišljanje o događajima koji se desili za vreme Božih poslanika, ali i salatu wa salam. Vidjet ćete, znači ove čera što ćemo sve spomenuti, to je govor islamski učenjaka, samo u ovom događaju, a vjerujte da je mnogo toga drugog što mi ne možemo spomenuti, a vezuje se za ovaj događaj. Događaj koji je zabilježen imam Buharija i muslim od Sa'ida ibn Musayjiba, aleyhi, a on od svoga oca, kaže kada je nastupila smrt Ebu Balibu Amidži Allahuposlanika Allahuposlanik je otišao da obiđe svoga Amidžu nastupila smo smrtne muke kada je ušao kod njega zatekao je dvojicu poglavara kurešijskih nevjernika jedan od njih je bio Ebu Džahl drugi Abdullah ibn Ebi Umeije dvojica poglavara Kada je ušao Allaho poslanika alihi sallam, kod njega, kazao je Amidža. Pazite, svaka riječ ima svoje značine. Amidža. Rijeci La ilaha illa Allah. Riječi zbog se ja kod Allaha za tebe zauzimati. Pa kada su kaži ova dvojica ljudi, glave nosioci kufra u Mekki, čuli taj poziv, nisu dozvolili njemu vremena, da razmisli, da se odazove, kažu mu, u Ebu Talibe, zar ćeš ostaviti vjeru Abdulmu Talibovu? Znači, zar ćeš ostaviti kufr? Kaži, pa je Allah u poslanik ponovio i ponavljao, a i oni su ponavljali. I kaži, pre nas u spredaj, sve kaže dok nisu zadnje njegove riječi bile da je ostao na vjeri Abdulmu Talibovu. Pogledajte, إذا كان الله قصلاً هناك لا قال الله لا أستطيع أن أستطيع أن أقول الله سبحانه وتعالى سبقًا لا أستطيع أن أعلم في سورة التوبة 113 آية وما كان لنبيين والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لا قال لنبيين Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nije dozvoleno, ni veroviesniku, ni viednicima, da moli za moshrike, pa makar bil i njihovi bližnji rodbina, onda kada seznaj da su oni stanunici Jehennema. Znači, ako sumri na kufru. I objavljeni su ajeti u suri El Qasos 56 Inneke la tehti men ahbebt, wa Allah jehdi men jesha, Ti, poslaniće, ne možeš uputiti koga ti hoćeš. Već Allah upućuje ona koga on hoće. Ovaj hadis i ovaj događaj zabilježuje imam Buharija i muslim. Znači, ne postoji ni jedan trun sumlije da li ovaj događaj vjerodostojen. Ovaj hadis nam od Allahog muslanika prinosi Sejid ibn Museyjab. Znači, on je tabi'in. Njegov otac... Kako se zvao njegov otac? Musejib. Njemu ime Sejid, sin Musejibov. Musejibovom otcu je bilo ime Huzn. I Huzn je bio Ashab isto. Znači nekad situaciju kod sava da se desi i da je otac i sin Ashabi. Ko će nam ravniti još jedan primjer? Omer i Abdullah ibn Omer. Ko još? Jezid, jezid, jezid, ashab, Ashab. imate Alija i njegovi sinovi, Hasan i Husein. Imate dosta slučajeva, znači, da su otac i sin bili ashabi. Eh, sad, znači, ne čovjek koji prenosi ovaj hadis, vištjegov otac Huzn, u arapskom Huzn znači grubost, tvrdoća. Taj Ashab, kada je došao u Božijim kaže njemu Božijim poslanima, kako se ti zoveš? Kaže Huzn. Tvrdo nešto, grubo. Kaži, ti si Sehl. Predlaži da predi ime. Sehl je o arapskom nešto lagano, meko. Kaži, Boži poslaniče, lako, meko, svak tuši, svaka ga gazi. Ne ja, kaže da mijenjam ime koje mi babo dao. Kaži, i ova njegov unuk, Sejid ibn Musejibon je tabi'in. Kaži, od tada, pa sve do sad, nije prestala grubost da budi u našoj porodici. Sejid ibn Musejib je poznati Tabirin, neki su za njega kazali, veliki hadijski učenjaci, da je to najučeniji Tabirin koji živi u Medini. On sam za sebe je kazao, a on je povjedljiv, prenosio od Sadisa, kaže, klanjao sam 40 godina u žami i nikada mi je prošao u namaz da nisam klanjao u žematu 40 godina. A 30 godina sam, kaži, došao u džamiju prije nego što je došao Muezzin da uči Ezzan. Kaži, sam za sebe obavio sam 40 hađiva. Taj sjed Ibn Museiba, on je poznat, možda ćemo nekad, ako nam olakša održati kompletno predavanje u njemu jer on to zaslužuje kao jedan najveći tabi'in Ali poznata je ona priča koja se vezuje za nje, da čisto da se nako napomenemo, pa ćemo da početi o našem predavanju. On je imao jednog učenika koji je par dana odsustuo iz njegovog sjela, iz njegove halki gdje je on držao dersove. Kada ga je nakon nekoliko dana vidio, kaže gdje si bio, kaže umrla mi je žena, pa sam bio zauzet Normalno nije zauzet zauzit ko ono, što mi smo zauziti, ko čega smo, već on bio zauzit, znači mu si, već žena umrla. Pa kaže, jesu se oženio? Nisam, kako, kaže, jesu Ja kaže, ne imam, sve što posjedim su dva ili tri dirhema srebranjaka, kaže, da ću ti ja svoju čirku da se oženim, a prije toga su dolazli halifini sinovi da ih ženi, oni je nije dao, inače bio je po pogledu tih nekih vladara tog vremena ekstremno raspoloženo. Kaže ovaj prenosiocovog događaja, kaže pa sam otišao kući, bio sam tog dana postaćva, sam postio, kaže stavio samo na iftar da jedim Kad kaže neko kuca na vrata, kaže im ja veli da ne ustajem. Ko je? Kaže Seid. Kaže svi Seidi su mi nampal na zemaljskoj planeti, osim Seidivnomu Seijev. Jer kaže njegov život je bio kuća džamija, džamija kuća, on nije ništa drugo u životu imao, kaže. Kad sam ja, kaže, otvorio vrata, on stoji pred vratima i došao je sa svojom čirkom i kaže, nisam volio da provedeš noć bez ženi. U svakom slučaju, tu su neki događaji koji se vezuju za ove velikane. Dračima draga, mi se vraćamo u ovom našem događaju koji sigurno nosi u sebi mnoge povuke i poruke. Mi ćemo, zbog toga što sam ja zaista večeras obavezan nekim drugim obavezama, pokušati ovo malo skratiti, iako Meni se danas neka braća kazla, kaže ti recit će biti pred vam pet minuta da bi ono bilo četrdeset pet, ako ti odlučite da bude pet, onda će biti caja tipa. Ja hoću pokušati da bude kratko. Prva stvar, braću moja draga, iz ovog događaja se jasno vidi da je Butali preselio kao nevjernik. Stavehli sunneta neta džemata je da čovjek koji umri kao nevjernik, da će vječno ostati u džehennemu. Pokušali su neki ljudi da dokažu da je Ebu Talib umro kao musliman, ali onaj imamo druge predaje, jedna od njih je predaja kod imama Nesai od Alije, radijallahu tjelenu, da Alija, čiji Alija bio sin. Ebu Talib ovoga o kojem mi govorimo, to je njegov sin, on je došao u Božijim poslaniku i kaže, Božiji poslaniče, tvoj zabludjeli Amidža je preselio. Preselio kufru kaže Boži Poslanik ali je se nam idi zakopaj ga, ništa, nemoj ga kupat, nemoj zamotavati u čefine, ništa, sam ga zakopaj. Kaže Allaho Poslaniće, ne bi ja da to radim. Kaže, idi zakopaj ga. Pa ga je zakopao, znači i ovaj hadis je jasan, da je Ebu Talib umro na kufru, da Boži Poslanik uopšte nije naredio da mu se klanjađe nazen, da se okupa ništa, samo da se zakopa. U svakom slučaju, ovaj, Događa je dokaz, braću, draga, da je iman sastavljeno tri stvari i bilo koja od te tri stvari, ako fali, onda je to problem. Ebu Talib je bio prepoznatljiv da je vjerovu uposlanika. Znalo se i on je čak izrekao stihove u kojima kaže ja znam da je najbolja vjera, vjera Muhammedova. Mi je znao da mu uposlanik. Radio je dobra djela, pomagao ga i kada mu je bilo najteži Kureše ga nisu smile vrijeđati i napadati zbog njegovog amiđe i ugljeda njegovog e, amiđe. Ali mu je fallo samo la ilaha illallah. Falla mu ona jedinica matematička, pa da poslije njih dodaje nule. On ima dosta nula dobrih dijela, ali nema jedinici. Ali, ako nemaš jedinci dodavati nule, od ovdje do vlašića, ništa, taj broj nema značenje. Ali, kad dodaš jedinicu i kažiš la ilaha illallah, nakon toga stavljaš nule, broj se veći. Za razliku, braću, maj draga sunet, ima stav da čovjek koji kaže la ilaha illallah muhammadu rasulallah vjeruje v Allaha wa ta'ala i nakon toga čini velike grijehe ahli sunnete stava da taj čovjek ako uđe u vatru on će kad tad izići kad tad izić zbog vjerovanja u Allaha subhanu wa ta'ala za razliku od nevjernika bez obzira radio dobra djela, bez obzira vjerovu ali to nije kazao svojim jezikom onaj on je stanovnik džihennena Ebu Talib Ipak, Allahova milost je bila da će on u džehennemu imati najblažu kaznu. Ali će se kažnjavati i to žestoko. Kaži su Hadis u Buhari i Muslima, najblaža kazna u džehennemu je kazna i Butaliba. On će nositi obuču od vatre od koje će mu ključati mozak. To je Hadis Buhari i Muslima. Da će nositi obuču od vatre da će mu od ključati mozak. Imate Hadis također u Buhari i Muslimu od Noamana ibn Bešira, da kaže se najblažna kazna u Džehennemu je osobi koja će imati nanule od 2-3 od koje će mu ključati mozak kao što ključa kazan. On će misliti, kaže, da je to najžešća kazna u Džehennemu, a to je najblaža kazna u Džehennemu. To je Ebu Paolib. Takođe braću, moja draga, jedna korist iz ovog događaja jeste <clears throat> ste vidjeli da Allahom poslaniku objavljeno i da je zabranjeno dobiti za ljude koji su preselili kao nevjernici. Uslimanu vjerniku nije dozvoljeno dobiti na osnovu kuranskog ajta za ljude koji su preselili u kufru. Ali imamo jednu drugu stvar, imam Kurtubi kada Tumači ovaj kuranski ajt navodi da je sta većini islamskih činjaka bio da je čovjeku dozvoljeno na dunjaluku dok su njegovi roditelji ili na živi, ali u kufru su da je dozvoljeno dobiti za njej. Znači, veoma bitna stvar nama potrebna da znamo, našto ako neko ima roditelje, ako ima komšije, ako ima rodbinu, koji su u kufru, da je dozvoljeno moliti Allaha subhanahu wa ta'ala za njih dok su živi. Ako preseli u kufru, od onog momenta kada preseli u kufru, više nije dozvoljeno za njih doviti. I to je fino da čovjek zna kako bi to mogao, ako bude potrebno, prakticirati. Imamo druge dokaze koji potvrđuju tu činjenicu, u smislu da nije dozvoljeno moliti za nevjernike, kaže Allahovu poslanik alaih sratu samohadijskog izbjelžima muslim, tražio sam svoga gospodara da mi dozvoli da molim za svoju majku pa mi nije dozvolio, pa sam tražio da obiđem njen kabur pa mi je dozvolio. Znači Allahovu poslaniku nije bilo dozvoljeno da moli za nevjernike, a on da znači da ne govorimo kako nama nije dozvoljeno. Također, praću, maja draga, u ovom događa jedna velika poruka potrebna svima nama koji smo krenuli putem pozivanja ljudi u islam. A svako od nas bi trebao da ima za jedan primarni cilj u svome životu da bude daja, da bude misionar s hodno svojim mogućnostima. Neko u firmi, neko na poslu, neko u školi, neko sjedeći za nekom katedrum i tako. Ali svako od nas bi trebao da vazi da poziva ljude u granicama svoje mogućnosti. Ali, braćo moja draga, čovjek treba da zna da je uputa od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte. Allaho kusrani koji je bio najbolji pedagog ikad kročio u zemlju. Najučeni insan koji ikad kročio u zemlju i jednu od najvoljenih osoba u kontekstu znači Amidžamu pomagao mu nije kamog uputiti. Znaci čovjek treba da radi, ali sutra ti uložiš truda u svoga rođenog brata, u majku, u oca, u radnog kolegu ulažeš trud, ali jednostavno vidiš da to ne nalazi mjesta ka njegovom srcu. Ne treba sustati, treba raditi, ali ne trebaš gubiti moral zbog toga, jer Boži poslanik je najbolji uzor. I zato mu Allah Jerušanu kaže, la tahdi men, tahdi men ahbet. ti ne možeš uputi koga ti voliš. I tako imi. I vidite nekad u životu. Dođeš čovjeku, vidiš da ima neki lijepi osobina pri sebi, po nekom misljenju i viziji, pa se trudiš o konjega ulažiš u njega, zoveš ga, pozivaš ga, knjiga, letak, predavanje, dobročinstvo, ali nikad. Drugog čovjeka možda samo jednom sretniš, poselamiš se sa njim eventualno bilo kakav gest tu njemu probudi želju za islamo. Ljudi se razlikuju i mi to moramo znati ne kako bi pravdali svoju ljenost, već samo kako ne bi posustali na putu Davide. To, ako neko ne želi primiti i ne odazove se, ne treba čovjek da posunstva jer, braću moja draga, uputaje od Allaha subhanehu wa ta'ala. Normalno, imamo drugi Kur'anski ajdi, Allah, Jeršanu, kaže Božem postaniku, وَا إِنَّكَ لَتَهْدِي لَا سِرَاطِمُ مُسْتَطِيمُ Zaista ti upućuješ, kaže, na pravi put. Zar to nije kolizija. U jednom ajdu kaže ti ne možeš uput koga voliš, a kaže ti upućuješ na pravi put. Zato islamsku čenjaci kažu, postoji dvije vrste upute uputa pojašnjenja i uputa upustva. Uputa pojašnjenja mi nju posjedujemo, možeš čovjeku pojasniti. Ali, braću, brać, ovdje je veoma bitna stvar. Čovjek treba da pazi na svoje ponašanje, da ne bi uzrokovao svojim ponašanjem da ljudi bježe od islama. Moraš poduzijeti maksimalno sve što je u tvojim granicama da ljude privoliš, da uđu u islam, ali ako ne želi, ti ne možeš tu ništa, ali ne smiješ Glavom, kroz sa zid, i onda kažeš Allah upućuje koga hoće. Tamo neđe po parkovima vodat, ljude šamarat, tudarat batinat i onda ti kažeš Allah upućuje koga hoće. Moraš se ponašat s hodno sunnetu Božijeg uslanika u granicama šelijeta nakon toga koga Allah uputi taj je upućen. To je ono što mi da pojasnimo. Ali iman usaditi nekom u srce to mi ne posjedimo to može samo uzvišiti Allah subhanahu wa ta'ala. Također od velikih koristi ovog događaja, braću moja draga, jeste da vidimo koliko se Allah ovog poslanik trudio da ljudima dostavi istinu. Pazite, pokušajte sebi predstaviti taj događaj. Samim ste negdje tamo možda Boži poslanik u nekoj od svojih kuća i dolazim u vijest presbu. Ebu Talib je na smrtnoj postelji. Zar nije mogao Boži poslanik da kaže, Ebu Talib zna ko sam ja, on zna da sam ja poslanik, ako hoće nek primi islam, neće šta me brigat. On je došao kod njega. On je došao da iskoristi tu zadnju priliku da ga pozove islam. Da njekom je nebi šeitan, došao pa kaže, to je njegov amiđad, zato je on je došao, Božji poslanik išao i drugim ljudima. Vi znate Hadijs koji je zabilježen također kod imama Buharije, da je Božji poslanik otišao dječaku židovskom. Na smrtnoj posteli. Božji poslanik je ljudi. Znate šta je on bio? On je bio presjednik države. On je bio glavnik Hadija. On je bio muž, imao svoje žene. Imao svoju djecu, on je bio i otac, on je bio glavni muftija, on je bio imam u džami, on je bio hatib, on je sve bio. Opet je našao vremena da obiđe židovskog dječaka. Zar ćeš ti svisnuti od tuge što ono neće da budu u mu'mini? Znači, Boži poslanik se ko trudio da mu Allah je našao pravi, pa zar ćeš ti tuge što neće on da vjeruju? Pogledajte koliko se trudio da je otišao u tim momentima, zadnjim momentima njegovog života, da mu ponudi islam. Zato musliman treba da se ugleda u Božijih poslanika, da nijednu situaciju ne pocini. Gdje kod kome i šta možeš kazat, kaži. Allah će dati ako Bog da rezultate. Danas, danas ovom čovjeku kaži, ahi to je sunnet. Sutra ovom kaži, to je vađib. Sutra ovom kaži, to je haram. Preko stravom Allah će dati bereket ono mi što radiš. Čovjek treba iskoristiti maksimalno svaku situaciju. Bez pesimizma. Evo pogledajte, 90% u nas da smo bili u takvoj situaciji, čovjek umri nevjernik. To je što mu zemlja kuigna bila i završena stvar. Ali nije Boži je poslanik tako razmišlja. Nebu rahmet, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, a mi tani smo poslan osim kao milošću svjetovima. Milost, želja da što više ljudi spasi je jehanna zadto on kaže do svog kad je privati u islam kad je ga pozvao islam pa dečak pogleda svog oca kaže pokori se bratmosimo pa se pokorio prihvatio islama Allahu postanik izašao vesel hvala Allahu kaže koji ga je muim sebe mu sačuvao batri pa kada čuje da preselio kaže sad uli sahibi kompanjajte su me sahibi i su me brat musliman recu moja draga i druga čovek treba da uzme jednu veliku korist boži postanik onog momenta kada mu je došla objava Više otada dok nije preselio, nikada na njegovim vratima nije pisalo radno vrijeme. On je radio 24 sata. I tako čovjek treba da iz tog momenta uzmi povuku da ne treba da posusta nikad. Ovaj se odazvo ovaj nije, ovaj me proziva, ovaj me blati. Nima vezi, samo radi. 24 sata. Za Allah, za Allahu vjeru. I zato je Boži poslanik i uspio. Zato su uspjele prve generacije. Zato što nisu imali radno vrijeme znači za islam ne prestano. <tak> Također, bracio moja draga, <tak> ovaj nam događaj ukazuje da daija, misionar, čovjek pozivač treba da kada ljude poziva, pasi na nju ostanje u smislu da traži pogodan momenat. Ljudi kada im nastupi smrtne muke, ljudi kada se razbole, tada oni sva te šta je dunjaluk. Ne znam da li neko od vas imao priliku, ja sam me to jučer negdje na internetu onaj događajnog momka u Mostaru s 15 godina kada je hodao između linija, muslimanski, i hrvatske i udari na minu. Imate to negdje na internetu, taj ja mislim možda naukac i sana. 15 godina je bilo onako djejičak, nestašan, on je hodao i udari na minu, ali bio bliže muslimanima. I muslimani kada su vidjeli čovjek ranjen odmah, nosila i dole. Hrvati odtuda udri, pucaju po njima, oni su njega uzijeli i spasili ga. Odnijeli 5 kilometara, ga nosili do prvej bolunci. I spasli život, bio je vas isrešetan i odšao je negdje izvan granica Bosni na liječenje. I sada on prije par dana je došao u Mostar da se upoznal s tim ljudima koji su ga nosili tada u tom momentu. Te ljudi džeto svira, pjela. Onaj... Znači, treba odabrati, braću moja draga, pogodan moment. I šta je poenta Ovaj momak, kada on sad razgovara, znači, s ovim ljudima i oni su se mu staru sreli, znači, ti ljudi koji su njega našli, koji su ga nosili, koji su ga previjali, kaže on njima, kaže, vjerujte, kaže, u njih momenti kad sam bio pogođen, kaže, samo sam, kaže, imao jednu stvar, kaže, na omu, a to je, kaže, da je ostati živ. Da mi je, kaže, još jednu priliku u životu, kaže, da živi. E, to su ti momenti kad čovjek kad je u bolnici, on sam razli... da mi je još jednu priliku, da ahi. Znači, Allah počasti. Kojim ćeš ti životom živjeti? Ko ćeš živjeti onim prijašnjim, češ novim životom? Šta misliš da okrinješ novu strancu? Šta misliš da sad doneseš odluku, pa ne do Allah? Ako ti preseliš, ali ti si okrinu novu strancu. To su ti momenti kada čovjek treba da iskoristi tu situaciju. Zato kažem, eto, mene je baš postaklo znači, u tom, ovaj, kak se zove, možemo ga nazvat neki dokumentar, s ne znam nija šta je taj neki krati film, I taj mama kaže, tada sam imao 15 godina, sam sam kaže pomislio, da mi je kaže novu priliku da živi. I eto, Allah mu dao priliku da živim, iako on njima govori, kaže, vidjet tamo neki koji budu gledali, kaže, tek sam tada shvatio šta su muslimani, a ovaj jednik muslima njega stič, to ovaj njega fali, pa kaže, bilo je u armiji muslimana i hrvata, gore dole razmiš. I s kaže, jest, jes vidio šta znači muslimani, to je muslimanska krv. Mi smo svoj život žrtvali da bi tebe izvadili, još ti ti razumiješ, znači onaj bio faktički onaj u toj nekoj zoni gdje se ne ulaziti. Ali oni su žrtvovali svoj život da bi njega spasili. To je taj rahmet bošnjački kojeg ima nekad i više nešto treba. Znači braću moja draga, treba kada čovjek poziva ljude da odabire dobro vrijeme i dobar metod dobro metodu neka drugi put, ali veoma bitno, braću moja draga, da se pazi na te stvari. Također, ovaj hadis nam nedvosmisleno ukazuje na mjesto prijatelja u životu čovjekovom. Braću moja draga, ja znam da bi vi sad svi znali citirati na hadis Boži i poslanika, čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa čak možda neko zna i prenosilca i koga bilježi i ocijeni njegov. Ali vjerujte, da je nepoznavanje Ove stvari u praktičnom životu mnoge ljude skupo koštalo. Ja sam ubiđen da bi svako od vas sad mogao nabrojati možda pet, a neko deset, a neko i više ljudi koji su nekad cjedilni u ovakvim druženjima i dolazili u džamiju, a koji ih danas nema među nama. Ja vam odgovorno tvrdim, jedan od glavnih razloga tim ljudima jeste povratak starom društvu. Pogledajte šta su ova dvojica ljudi uradili Ebu Talibu. Boži poslanik ga poziva u džennet, a oni ga na šetanom putu pozivaju u džehennem. Allah najbolji zna gdje stoji sa šta je se desimo. Ali, znači, sigurno oni imaju znači velikog udjela zašto se on nije odrazvao Božim poslaniku, ali ih se latu u eselam. Zato obraću, moja draga, naročito u današnjem vremenu. Pazite, Razlika je poselam se s bratom, popiti kavu, a razlika je da ti je on prijatelj. To su dvije velike stvari. Nima smeti da čovjek koji ne razmišlja kao ti, nima vize kao ti, da sa njim se poselamiš, pa da ga posavjetuješ, pa da i porazgovarate, ali da ti on bude prijatelj. Zato Boži poslanik kaže, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Ne kaže sus, čovjeka koji ih na putu, ne, prijatelj. I ovo se odnosi u pozitivnom negativnom služstvu, u račumu, moja ovaj hadis. Ako su tvoji prijatelji dobri, a ti malo loši od njih pitanje, dana kad ćeš se ti popraviti, tako bovda. A isto tako, ako su oni loši, a ti dobar, pitanje dana kad ćeš se utopiti. Zato kažem, današnje vremena su vremena, teška vremena. Pa čak kad bi ili malo sužili krug, da ne govorimo o ljudima koji boravi po, kafi, po kafićima i diskotekama, čak i ljudi, Koji, Mokelova, ljudi koji samo su uzeli da je istina ono na čemu su oni ljudi koji znači jednostavno svatili su da je istina samo onako kako oni vide ljudi koji nisu fleksibilni u određenim pitanjima treba se paziti braćo moja draga u svakom slučaju velika poenta iz ovoga moglo bih se o tome govoriti vjerujete nadugo i na široko ali kažem treba posvetiti odabiru prijatelja mnogo pažnje. Prijatelja, račum moja draga, treba biti čovjek koji se istinski boji Allaha, koji istinski slijedi poslanika i koji živi za Allahu u vjeru. Insam koji će te posavjetovati sutra kada kreneš putem stramputici. Račum moja draga, Jedna tema koja je interesantna, njum se može nekada govoriti duži, ali ta institucija savjetovanja <skrisa> je je i te kako zapostavljena jeram kao. Savjetovanje je kako zapostavljeno, a ja uvijek kloptu pokušavam prebaciti na drugo tamo polje. Institucija savjetovanja je zapostavljena iz jednog razloga što oni koji bi trebali biti savjetovani, nisu drugim ljudima dali do znanja da oni želi savjet ko imaš prijatelja, daj tom prijatelju do znanja da se ti spreman privati savjet. Ja odgovorno tvrdim, ako se neko sa mnom ne slaži, ima pravo i nek slobodno podi mi ruku. Imaš li prijatelja da mu nemaš ukazati jednu stvar? Ja nemam nijednog takvog, skoro. Ja bi svakom nešto imao kazati, a nisam im ukazao svima. Što? Prvo zbog mojeg slabosti. A drugo, zato što mi taj čovjek nije dao do znanja da on hoće savjet. Odnosno, ja sam možda nekada i kod njegov probobu, pa ispadnem ja gori, a želim mu dobro. Trebamo ljudima dati do znanja. Zakuni Allahom svog najboljeg prijatelja recimo, neću ti halalt Allahami ako mi ne ukažeš na moju negativnost. Pa što vi kad čovjek defter izvadi kad kaže, ok, pa evo ga. A doko ti to nisi kazano, šuti. Ljudi su takvi, zato Boži poslani kaže, mukmin je mukminu umir, a, ogledalo. Mukmin je mukmin ogledalo. Ja sam to dosta puta navodio primjer. Odej ženi čistiš dimljak i tamo šporet, pa se isprljaš po nosu, ti to ne vidiš, ti doješ u džemami, svi u tebe gledaju. Šta upiruje te umine prstom? Sam rogat. Pa si rogat, sam ne vidiš čoveče. No ovo ste brnjav. E dođe i ti brat kaže, ah je vidi pola na ovog persi. E to ti je sistem mu'mina. Čovjek radi nešto što ne bilja, ali on ne vidi da to nije u rijedu. A dođe i brat kaže, ah je, pa to nije dobro. Pa nisam ja to mogu primijetiti. Ali može primijetiti mu'min. I zato moramo dati drugim ljudima do znanja da privatamo savjet. otvorimo mu i kaže, moje srce otvoreno. Imate hadis koji je daif. I to dobro daif. Ali inša ono njegovo značenje ispravno. Da kaže Allah upislanika. Blago se onomi, koga istraživanje ličnih mahana zauzme i zaokupira od istraživanja tuđih mahana. Trebamo se zaokupirati istraživanju svojih mahana, a ne istraživanju tuđih mahana. U nas je sistem, kada se u silu spomini, taj, a, odmah ko muha, na neđa aset. Odmah on je on spomnišljeno negativno. Čovjek, 98% njegove osobine lijepi, samo dvije nisu dobre. I kaže, taj, taj, a znam, kaže, to je onaj što je rekao tu i tu i tu i tu. Oni sam dvije negativne ugove stvari sprije. Mislim kaže, to je taj, taj, klanja, posti, žena pokrivena, daje sredaku, taku, taku, taku, taku. Ne, a on samo ono vidi negativno. Treba mu se zaokupirati, braću moja draga, istraživanje svojih osobina. Također, jedna velika korist od ovog... Događaj jeste, vraću moja draga, da se dijela u islamu vredno i po završnicama. Mi tu znamo i Dunjalučki, alahirecki nekako slabo. Vi znate Dunjalučki, mi sad ne pratimo futbal normalno, ali ako znamo ta pravila u futbalu, možeš 90 minuta voditi 5-0. I u na 3 minute produžetaka, ako oni danu 6 golova, ti izgubiju. Kažu, mi vodili devet, 90 minuta, mi vodili 5-0 čoveči. I vi nam dali u 3 minute 6 golova i sad vi pobijeli, poka mi pobijeli. Što? Pa kaže, kada je sudjan svirno mi više golova. Kraj je na našoj strani. Tako je život na Dunjalogu. Možeš 60 godina biti na pasteki. I on u zadnju godinu kaže, ja sam vrate zaradio, imam ošteđevne, evo da ja sad malo da vidim šta ima tamo i kod komšija u crkvi. I prolupaš, ostaviš nama ostaviš sve živo. Kažemo imam, ja sam ras, imam, ja kredita, 60 godina sam ja bio dobar mujki. X. nema ništa čovječe. Dijela u islamu vredno po završnici. Što ovo govorimo, braćo? Govorimo, nema umišljenosti čovječe. To što si sad na istini, to ne znači da ćeš ostati do kraja života. Zato se treba šćuvati i paziti da obezbjediš sebi dobru završnicu. Kako? Predržavanju za islam. Nema umišljenosti. Dok ne umriješ, dok te ne odnesu na tabutu u mezarluke, ne ima da si ušao u džennet. Sad sam malo prileku. imamo dosta primjera ljudi koji su nekada bili na istini, a danas su na dalaletu. Zato kaže Allah, -a -a -a bil zaista se dijela vredno u pozavršnici. A prije toga kaže, ima ljudi koji rade djela stanovnika dženneta, ali kaže, u očima ljudi. A oni su stanovnici džennema. I ima ljudi koji radi djela stanovnika džehennema, onako kako to ljudi vidi, a oni su stanovnici dženneta. Učići, ako Bog da. Zato kaže Allaho busanika ali i sada samo samom drugom irodosnom hadisu. Kaže, tako mi onoga u čioj ruci moja duša, zaista ima među vama ljudi koji će raditi djela stanovnika dženneta, sve dok između njega i dženneta ne bude podlaktica, pa će ga preteći njegova knjiga. Odredba, kader, Pa će početi raditi djela sanika džehennema, pa će završiti u džehennemu. I obrnuti tome. Znači, brače moja draga, nema umišljenosti. Boj se za završnicu svog života. Strahuji od toga. Kako ćeš strahovat? Trudi se, neprisam, da budeš bolji. Plači gospodaru. Dovi gospodar da te učrsti. Nema nikakve umišljenosti. Ja znam ljudi koji su bili deset puta bolji od nas, sanjštinom. Pa i sad nema niđe na mapi. Nema umišljenosti. Dovi Allah, Boži poslanik, najčešće dovu koju je dobio jamu qalibel hulubo lafsar tebit qalbi ala din. O, koji prevrčiš srca ljudi, u učvrsti moje srce u Islamu. Naročito u današnjim vremenu, dre, vremenima smutnjih iskušenja, problema, pritisaka. Danas trebaš na svakom rekiatu dođiš tu dogu. Pogledajte kako je završio ovaj čovjek koji je imao jake predispozicije da završi lijepo amiđa Božijeg poslanika pomaga u božjih poslanika gleda u božjih poslanika i završio loše a pogledajte drugi događaj koji je vjerodostojan dolazi hadi se zbiraju ima Buhari i Muslim od Bara radi Allahu taala kaže dolazi rezija Allahu poslaniku čuvijek Boži poslanik krenu u borbu dolazi čovjek već obuku štit obuku kaćigu i kaže božji poslanice šta da uradim da primim islam pa da idem u borbu ili idem u borbu pa da primim islam Kaže Boži poslanik, što je logično, primi islam pridi u borbu, jer mogućnosti u borbi da zaluta metak da te pogodi, kao moli da ne zaluta. Pa je primio islam ošo u borbu i poginuo. Šta kaže Boži poslanik? Amile kalilen. Uradio je malo, a za zaradio puno. Po kraju se završi, završnice, braćo majdra. To ne znači idem ja u birtiju sad, pa će on na kraju obući štit i to. ali ko ti garanti da ti neće u birtiju popicat melek smrti kazat, halo? Pa nisam ubukao štit. Drugi put. Vrednuju se dijela po završnici, završnicu jedinu sebi možeš obezbijet dobru, kontinuirano da budeš mojki. Mimo toga, klecaš, pa naprijed, pa nazad, pa urikverc. Boga mi je to kritično. Također, brače moja draga, ima jedna predaja ovog Radisa znači koja ja nisam spomenuo dodatak, da kada je Ebu Talibu, Allaho poslanih ponudio da privati islam, kazao je, kaže, da se ne bojim ili da se ne stidim, da će Kurešije kazati da sam islam privatio. I znači iz nekih interesa, ja bi kaže obradovo tvoje oko. Ali pogledaj, zbog koga je on ostalo ovdje? Zbog kureši Kurešijskog. Zato, braću, moja draga, velika jedna poruka iz ovog događaja jeste... Čovjek će nasudnjem danu biti pitan koliko je radio po Koranu i po Sunnetu. Jesi li čuva hatur, mami, babi, instituciji, ovome, onome, predsima, tradiciji didovima, nema to. to. To u Islama nima sve težine. Nažalost, moramo se ovoga dotaći mi živimo u teškom vremenu, vremenu kada ljudi U velikom broju slučajeva najjači argument njihov za njihove postupke bili legalni ili nelegalni, legitimni ili neleg nelegitimni, jeste tako su radili naše didovi, naši predsi. Vraću moja draga, naši predsi zaslužuju svako poštovanje, naročito što su nam očuvali vjeru islam u ovom podnebju, u teškim momentima, ali ne možemo mi porediti njihovo vrijeme, vrijeme komunizma i naše vrijeme kada se Dunjaluk otvorio, Kada su ljudi otišli, kada su ljudi studirali, kada su ljudi naučili i donijeli na mnoge stvari, oživjeli sunet Allahog poslanika, što će mi čitav život vikat, moj dedo, moj dedo, pa tvoj dedo možda je radi onoliko koliko je znao, ali ti i sada radi onoliko koliko su ti drugi ljudi donijer od islama. Zato čovjek ne treba da se zavarava sa tim. To na ahiretu nema nikakvog, nima težine nikakve. Da je bilo težini, to bi spaslo Kurejši koji iskad godin Božiji poslanik rekao, aj tu islam kažu, kako da ostavimo vjeru naših didova. To je braćumo moja draga argument koji nema svoje težini u islamu. Također braćumo moja draga slična koristovi jeste pogledajte što od slijepu slijedjenja određeni osoba. Pogledajte ovog čovjeka, on samo Abdul vjera, Abdulmutalibova vjera, Abdulmutalibova vjera. Tako i danas imate ljude koji samo u određenom pracu gledaju. Pa ne malo skloni samo bolan, pa da vidiš ima i lijevo, ima i desno. Ne, ne, u njega uvijek je smirna. I to, vraću moja draga, skupo može čovjeka koštati na Dunjaluku. Mi imamo, znači, pomeni na terenu ljude koji su u velikom broju slučajeva otišli u jednu, dvije krajnosti. Imate ljude koji se uvijek pozivaju na svoju tradiciju. Bez obzira bilo to, znači, u koliziji sa Islamom ili bilo tradicija. I normalno u istoriji Islama, uvijek, kada se pojavi jedna skupina kao da u jednu krajnost javlja se druga. Pa je se pojavila druga skupina koja kaže sve u našoj tradiciji ništa ne velja, sve to da dalete, samo istino na čemu smo mi. Istina je, brać u sredini, taj naša tradicija, ta da, da naš narod ima pri sebi osobina, ima tu i islama, ali ima tu i grešaka koji treba popravljati. Ali nije sve da dare, nije sve zabluda. Naš narod je fin narod, naš narod je dobar narod, naš narod je mirhametni narod, naš narod voli islam kao vjeru. Ali, mnogo okolnosti je utjecalo na to da se ljudi odaljeli. Ali u osnovi tu je fin narod, čestit narod. Narod koji je spreman da žrtvoje mnogo za vjeru. Zato kažem, treba se čuvati od slijepog sliđenja bilo koga. U redu, došao čovjek ispričao, da vidimo, ima drugo mišljenje. Ne, ne, ne, ne, ne, nema drugo mišljenje. Samo naše šeg je upravo. Samo naš mesec je upravo. Samo naša tradicija je upravo. Nema drugih mišljenja. Ne može, braću moja draga, tako. Mi ne tvrdimo da postaju koji su bezgriješniji. Svako griješi. zato, znači, od ovoga ćemo nešto, od ovoga ćemo nešto. Također, braću moja draga, ovaj argument ovaj događaj nam ukazuje na činjenicu koliko pažnje Allaho Bosna posvećivao društvu u kojim živi. Koliko pažnje je posvećivao svojoj rodbini. I svako od nas bi mogao da se preispita, da malo napravi komparaciju koliko mi pažnje posvećujemo našoj rodbini, društvu u kojim živimo, koliko se trudimo da te ljude koji nas okružuju izbavimo iz dalaleta i zablude. Također, ovaj argument nam, ukaz, ovaj nam ukazuje na jednu isto interesantnu činjenicu, to je Vrata pokajanja kod Allah, kod tala, su otvorena sve dok duša ne dođe do grpljana. I čovjek ne treba da gubi nadu. Vrata pokajanja su otvorena sve dok ne dođe duša do grpljana. To momenta pozivati ljude, ljudima objašnjavati vjeru. Koristiti svaku situaciju. Jer vidite, Zadnji moment, Allah je poslanik je znao da su to njegovi zadnji momenti, u smislu vidljivi su znaci, da su, da mu je nastupila smrt, čak početak hadisa, počinje Lema hadara feda talibe, el kada su nastupile smrtne muke Ebu Talibu, znači gotovo, primjetno da mu je, da mu je smrt nastupila, ali Boži poslanik ga poziva. Vrata pokajanja su, vraću, draga, otvorena, s druge strani, nikada ne treba na ljude gledati pesimistično u smislu, e vidiš ovoga, taj je popio cistirnu rakiju, taj, svi mogu uđenjeti osim on, svi se mogu pokajati osim on. Ne znači, nemoj gubiti nadu. Nema većeg grijeha od toga što je ovaj, ali miđa Boži poslanik je bio mušlik, ne vjernik, ali Boži poslanik opet se trudio. Vrata pokajanja su otvorena i uvijek postoji mogućnost da nećeja riječ, topla riječ, lijep savjet nađe srca nađe i put ka nečim srcu. Zato, vraću moja draga, ovu učinjenicu nepristano treba imati na umu. Nikada nije kasno. Nikada nije kasno. Treba raditi, pozivati ljude. I zadnja stvar, iako kazao sam, znači ima toga još, treba, vraću moja draga, iskoristavati Allahove blagodati i prilike. Ja to namjerno spominjem u kontekstu naših života I pogled kako Allah poslanih, zadnja aprilika on je da odi, da pozove. I mi, mi, danas živimo u vremenu velike blagodati Allahovi prema nama. Mi imamo pritiske, velike pritiske na nas, ali isto tako i uživamo velike blagodati. Ja sam prije dvije godine bio u Siriji, kada sam došao, vratio se braći uslanski mus, prvo što sam im rekao, ljudi, niste svjesni Allahovi blagodati prema vama. Nemojte glavom lupati u i da zatvorite Allahove blagodati koji su vam sada otvorene. Mi sada uživamo velike blagodati koji vjerujte, odgovorno tvrdim, velik broj muslimana u islamskom svijetu ne uživa. Sloboda ispoljavanja vjeri. Upitajte ljude kako se u Tunisu živi. Upitajte ljude kako se živi u Egiptu, u Libiji, u Siriji, pa ćete vidjeti. Kod nas, hvala uzvišnjom Allah. Samo nemoj glavom kroz zadziju upat. Izgledaj kako hoćeš. Nosi se kako hoćeš. Radi šta hoćeš. Štampaj knjige. Dijeli knjige. Štampaj letke. Dijeli letke. Organiziraj tribine. Drži radio emisije, TV emisije. Pogledajte da, vi, da mi imamo blagodat da na sred Sarajeva mi stojimo i dijelimo letke. I to legalno, sa dozvolom u državi. Zato kažem i tvrdim i ponavljam. Neka se svako Allaha boji. I neka ne lupa glavom kroz zid i ne, neka ne govori onu upoznatu riječ za koju je reko radijallahu, rekao, radijallahu rekao. Riječ istine kojima se želi neistina. Nemoj da govorite, bitno mi je da sam na istini. Ne interesuje mi kako će reagovati društvo oko mene. Mora da ti je bitno da si na istini i da ti je bitno kako će reagirati društvo kod tebe. Nemoj lupati glavom u zid i nemoj sam sebi zatvarati blagodati koje imaš. Zato kažem, uživamo velike blagodati i čuvajte te blagodati. Nemu Nemoj da budeš ti neko kome će se ljudi sutra na sudnjem danu kačiti na vrat. Ja ću mu se prvi zakačiti svakomi. Kogod nam uzrokuje da nam se zatvori bila koja ova blagodata. Kogod nam uzrokuje da nam sutra žene ne mogu vodati pokrivene. I da ne možemo imati vanjska obilježa islama. Kogod nam to uskrati, kogod nam uskrati slobodu islama, ja mu prvi halalt neću na dunjalku, ne ahiretu. I nemam pravo da mu halalim. Ako nisi pametan i ako nisi kompetentan, pitaj drugi, nemoj poduzimati bilo kakav korak, primjer što se konsultuješ sa učenim ljudima. A u nas je uvijek, pucaš i onda kažeš stoj, opališ i onda kažeš, e šeh, ja sam nju razveo sad, je to ispravno? Ja sam potpisao kamatni kredit, jesam sam ja to morao ili nisam? Botovo, završena priča, što bi rekli moji sanjani, babo večeru, nema šta čovječ? Prije nego što pukniš, pitaj koje. Prije nego što pozmeš kakav korak. Pitaj učeni ljude šta ćemo, kako ćemo. Jel to je ispravno? Nije ispravno. Jeli vrijeme to mi? Ne možemo živjeti po ambicijama. Mi zaboravljamo moge činjenice. Što ne čitamo siru? Allaho poslanike, 13 godina živiju neki ljudi. I svakim danom ode u kjavu i gleda kipove. Jel mislite da on nije imao heroja? da im rekli, nite jednu noć i sve to polupajte. Pa to bi omer polupao sad pa sad čoveć. sam jedan omer bi to sve polupao. Trinist godina ih gledao. I opet i nakre krijeva nije polupao. Ja odgovorno tvrdim, nek mi neko dođe s dokazom da nije tako, mi ako nismo u ugoreli situaciji od koje je bio Božni poslanik u Mekin, nismo uboljuli. Zato, braću moja draga pamit, to glavu. Nema lupanja glavom u zilu. Hoćeš nešto pozuzi, poduzit, ne moj, molim te da mi neko kaže, imam sam dobru namjeru. Vi znate šta je rekao Abdulah ibn Mesud, ja sam jedan tu spomenu onom sam predavanju. Nije dovoljno dobra namjera u islamu. U islam mora da imaš dobru namjeru i šta? Mora da djelo bude ispravno. Oni ljudi kada je Abdulah ibn Mesud došao u džamiju i oni seli, uzmu svako Kamenči često komada i kaže im jedan, hajmo sad si po sto puta to, po sto puta to. Kada je Blula ibn Mesu došao do njih, šta je rekao? Kaže, ili ste vi na uputi koja je bolja od poslanikovi, ili ste na vratima dalaleta. Kaže on njemu, pa nismo kaže, Allah im želi ništa osim hajr, želimo dobro. Kaže on njima, kem muridin lilhajri lajudriku, koliko je ljudi koji želi hajr, ali ga ne postignu. Nemoj da se pravdaš svojim dobrim namjerama. Nije dovoljna dobra namjera u islamu. Dobra namjera i dobro djelo. Zato nemoj da se igrate, vraću moja draga, ovo je veoma bitan ders i veoma bitna pouka iz ovog događaja. Korištenje prilika. Mi imamo sad priliku i trebamo iskoristiti, a lajim sam ljude koji kažu, ovo je zlatno doba bosanskog misjonarstva. Kada su otvorena vrata, Kada su otvorili. to što smo mi indolentni, to što mi ne radimo, to što se mi ne organiziramo, to je druga stvar. Ali su nam otvorena vrata. Na nama da radimo. Ovaj hadis je također jedna velika, jedna velika poruka iz ovoga hadisa. Razumijevanje prioriteta. Pogledajte ovdje Boži posljednik nije rekao Ebu Talibu, E, haram i alkohol, ovo ono, najbitnija stvar u islamu, samo reci la ilaha ilalla. Samuđu islam. Tako iti svoga komšu, kada vidiš da čadi kočiro drinu, pa ne klanja, pusti se drini, on drinu ako i umrije s drinom. Nadati se da će u džennet, ćemo Allah uprositi, ali ako umri bez namaza, ti ga prvo dirneš u drinu, a njemu dirneš drinu, dirneš ga u srce. Ne diraj ga tu, čoveče. On tebe odmah xira, šest x-ova na tebe stavi, više od tebe ništa ne sluša. Prvo ga pozivaj u namaz, Kako uđe u Islam, istinski, kad uči u Islam, sitnije stvari. Gledajte ovdje Božije poslanika. Kada ti stvari, isto šalje Muaz ibnu u u kaže prvo što izvat zvati Laha i Lahila Muhammed Rasullā. Mi danas imamo posao na terenu Laha i Lahila Muhammed Rasullah. Daj mi Bošnjaka čita horoskop. Znate li šta je horoskop? Pardon. Haram. Ne ima harama. Znati, ko ima da je rekao tu je Filđani, Ovo, ono, to su stvari koji se krši sa temeljnim načelima naše akide. I mi te ljudima stvari moramo govorit, ljudima te stvari pojašnjavati. Ne smijemo se kačiti sa našim ljudima zbog, pod navodnim znacima, sitnica. Mi koliko smo sebi vrata zatvorili u mnogim džamijama na mnogim mjestima, zbog stvari koji su po konsenzusu islamske dženjaka sunnet. Ja sam to rekao i mnogime kritiku zbog toga, praćo to nije moj govor, to je govor učenjaka šehu u bimbazu kada su postavili pitanje, nakon odijemo u džamiju gdje ljudi ne poznaju dizanje, ruku u namazu, hoćemo dizati ruke u namazu, kaže, nemojte dizati. U pitanju normalno postavili, je će nas ljudi zbog tog gesta iksirati, neće od nas privati. Isto, kaže, nemojte, nek vas ti ljudi zavoli. Dostavite im temeljna načila akidi. Nemoj sebi zatvarati vrata zbog određenih stvari koja je sunet po senzu islamskoj činjaka. Moramo biti pametni, moramo biti pronicljivi. Mi smo na pronicljivi Braćo moja draga, u takvu situaciju, u takvom prostoru živimo. Moramo biti pametni za desetoricu, da bi uspjeli. Molim Allah subhanu wa ta'ala da ono što ćemo čuli bude koristno za nas. Molim Allah subhanu wa ta'ala da vas nagradi svakim dobrom za vaše prisustvo i za vašu pažnju. Molim Allah subhanu wa ta'ala da nas povuči i prpsima vjeri. Molim Allah subhanu wa ta'ala da popravi stanje muslimana. Molim Allah subhanu wa ta'ala da nam bude milostivna svidnja u danu i na kraju. Subhanu wa ta'ala da nam bude milostivna sviđa u danu i na